A János írása szerint való szent evangélium, 17. fejezet. Ezeket beszélte Jézus, és felemelve szemeit az égre is mondta, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amiként te hatalmat adtál néki minden testben, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és aki elküldtél a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet reán bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ léte előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál, tiéd valának, és nékem adtad azokat, és a te megtartották. Most tudták meg, hogy mindez tőled van, amit nékem adtál, mert a ma beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ő befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítettem őbennök, ő bennök. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a tenevetben, akiket nékem adtál. Megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint ahogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én érettük oda szentelem magam, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban de nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszélőkre hisznek majd én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelök a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennök, amelyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.